بسم الله رححمانرحیمته ملګری چې کوم په دا کې ماهیر دي کالکولیټر کې ل رااللي موبایل چا سره چې مجاز راوالي زره ایثار لګوم تا او چې دا دغسې کېږ نه کې ل دا وګورې دستانو دا د میراس دم صلیح حل دا رسیلائه مجید لیکلی صحیح کلی دی عضر الزبیر رضی اللہ تعال عنہ ایک شوالا لان دی مداغو ورساو لیکی ندا لیکی دی چار زوجات صلور ای دي دی اتا صوی رو چرایاو یا تلاک ورکڑو یا وفاستی او نه زامن دی او نه رون دی نه زامن دی نو سره دا ده اول اول ې زننو دا تر خلاصي یم چې هغه کوم ویت کوي اول خو تقفن ته دی بیا اور پسسی هغه کار دي بیا ویت دی په سوس او بیا باقی باقیمانده چې کممپاتې شي دا تقسیم مول دي په وسه او تفن تجهیز خبره خو شوي دا او سر را شي او د بیاو د پاره چې کله د முடிي اولاوي نو اتما او چې اولاد نئی نو بیا سدا بایا که نو بیا سده چه اولاد که نئی نو بیا ربع ده او چې اولاد که نئی نو بیا سده ثمن ده دل تکیزی تا ثمن لیکل غوائی دی جاکی ابل کماری کرو گستانی بگی این بیش دی اتما دی دی پارا دا اتما تایی سمن درواسل او اودلي اولاد د پارالیز ذکر به صحدل چې قرض دی ورکړه وتیت اوسو کفن دپن اوسه دی مکه نو داتې ماندو چې دین اتم او مګشاره ورکی بیاول لا او نور چې کمپاتی چې ناب له ذکر به صحذر دا عصابات په دې له سره لونه دی غلط ورو ورو سره غلی لونه دی خصوص سره غلی ورو ورو سره غلی ولې ذکر به صحذر حسین او زستانو من غدا ځکار کوم چې تاسو وخصو شوې وره دته کل فریک عدالته خو تاسو ریکري دي 5 کروڑ 94 लाख دي ګر سورې دي 5 کروڑ 98 लाख دلته خو شې دي 5 کروڑ 2 لاکه نه دې هڅې کې دي ګر માતા څه جوړه جوړېږي بای صاحب دالي دونکو ته 5 کروڑ 98 लाख 64 लाख وګي فرق راوي 64 سره دي چې دې حدیث کې دلته 5 کروڑ 2 لাক ذکر شوی الان کې موږ د ټول حسابونو سره جوړیږي 598 لাক نه دا 89 لাক پته ګټه شوی دا ما تاسو سره حساب دیو لګو دا ما دې کې 5 کروڑ 98 لাক 5 دې او 89 دې بیا 8 ته او بیا یو دوا درې ته او پینځه پینځه شپږ دې ٹھیک ده بھائی اوس دا স্বীকার کوو چې دې 5 کروڑ او 98 لাক نو اول موږ کوو دری وکاو 22 لاکھ روپے قرضہ دا ما ری بل کل مال چېر کل دې دې دې او من پشه دې نه سو 22 لاکھ نو 20 او 15 ذل چې نه اغا سپرد قرضن و تری کلی تا تیار شی وای کنا چېل نو پاتی شول پینډرو او شپد او یا لگا پینډ پرو <laughs> افارې ثابت ګټاتې لاک لک لریکا نو 30 کروڑ راضي پېږي دلته راضي 30 کروڑ او پوری دا ما په دې باندې سوچ کول دي الله راځي نو 30 کروڑ شپږاو یا لکه 5 کروڑ 73 لک ټیک ده 22 لک یې من کړو واڅلا ستاسو چې سری ال تا هو په سولوس کې څه کړې او څه کړې کار غوړې 5 کروڑ 76 کې دغه ما سولوس وه یې وروستي یو دانی ته وله او 92 لاکھ 1 کروڑ او څو سوچ کوی به خبرې ته 1 کروڑ ته پدی نه پوي دی پدی نه پوي دی چې وایي څنګه چې دنا سره دا دغه دی ول دا 10692 لاکھ 106 سره څنګه دی دریم ایت سره دا دی تر چې ووي 1 کروڑ 92 بار نکي نکي نکي چون در بلکار دی؟ در ایت دار نا جا پندو سپرون دی پندو سپرون در اکتر آوالا دو دو دو سپی جوڑی گی؟ چی؟ تیکشو لکنه؟ دا گستازو پی که دا نو نو نو دیکنه؟ نو نو نو نو سپی جوڑی گی؟ ستائیس ستائیس سپیڑی گره نید ندا بار اوڑی کاری دی دیکھا فرمان دو تیبار نلو ایک ایک ایک او دو سری ڈیگی دا کونس پاسرکر دی نموڑی کر دی سری کر دی اخواب دیکھا پانچ دی دا دیکھ بغو انا دیکھ سری دیکھ دی ناو دیکھا نا ناو نشٹبل که دا سورہ دی لکھا پانچ بے اوگ وڑی پانچ کونس چیت سر لاکھس اکا نشٹلو ستھی جوشلو مالمیږي چې دا 1 کروڑ او 5 ونه الهدا سولوس دی ځکه چې دا مونږه د اړی سره د قرضې علاوه چې موږ منګللا نو کته چې ریښتیا جوړښت 5 کروڑ او 76 लाख جوړ نشو او دا د قرضې ملګشي وو او 576 लाख پات شهوا ناريږي مونږ کله سولوس منځې کوو نو جوړيږي 3 کروڑ 84 लाख څه جوړيږي 3 کروڑ چلا سیلا دا جوړیږي دا تین کروڑ 84 لاکھ چې ده کانا دب اوس مون تفصیم او پچا کی 3 کروڑ 84 لاکھ دا پر سرور و خذو او پدی ضمانو نه ضمان او جزنه حلونه اوس د دې تاسو ورس سومن راو باسي سرو باسي ان هغه متا سټو ویلی با ساتریم ور دوکانو دا نه د زلوخه ته ویله نو چا ارطاری سیلا سره ویلی و کته دا معلومه چې دا څنګه 48 لاکھ تا داو گو رو تا اے داو گو تا اے کستانسو کی کری یو مسلمان حضورت رہی نظر جنوان ہوئی اس کیونی ما تاسو چکوئی ما تاس تبیر او کیا آلتاری فلاکسا گا سمن دے گا ہاری خلد دا سورہ سورت دیرو بارا بارا داگ دای دا معروما ہے کہ دا آلتاری فلاکسا بیرا دا دنی سمن دے او کنا دے دا اثم اداو کنه دا برابر کی دی ګوره الزوجات شته کې نشته لگا الاولاد دا اولاد څه ده 3 کروڑ 36 لাক 3 کروڑ 36 او د دې رسول ارداج اسلام ها نو کروڑ 36 لাক او 48 کر په راجه مکی نو 3 84 ته جوړیږي وګوره تر دې وی ریټ لري دا وتی دې لري 3 84 د 3 کروڑ او 48 لاکھ دامن په دي کی څه تر دې لگا؟ 10 کړه دې 3 کروڑ 48 لاکھ په دي کی څه کړه دې؟ بیا په دي 3 کروڑ 48 لاکھ کې او ری د خو دې استخوا او 80 شهر سره څه کولا؟ څه کولا؟ په دلته لا ځای چې د 3 کروڑ 36 لاکھ او نه لونه ماتاستې رؤس دې باندې به څه جوړیږي؟ 27 نه هرې دور تک او دوريږي 1 کروڑ 24 لاک 4 نه 40 12 لاک نه 12 لاک دا د لیکل دګني باره لا znaj utanی که اوگل چلیا تا لاک چار سو چواریش چواریس ہزار دار بارت چیزت دیا سیگری دیا لئے روح بارہ لاک چوریس ہزار چار سو چاریس بارہ چار سو چواریس stad دیکھن تاس من قول پونکڑی کرنا اے اصحا عصاری عصاری میانی آسانی سقلیتا در این کروڑ چکی سلاغ عصاری او تین اوڑی کار چکی سلاغ عصاری او پینز سی پر عصاری تا تاکریم ستایس چون رو جوری گی بارا لار چار ازار چار سو چوالیس شاریع نا سانا؟ بارا دی بیا پینزاگری چار اون ای بیا شاریع چار نا بارا شو او چار سو چوالیس چواریس آزار اور چار سو چواریس اشاریہ چار کچھ صحیح دیکھا نا چواریس آزار چار سو چواریس دا ہری نور لدے دا دبل کا چوبیس لاک اساری ساعت دے چوبیس لاک اور آٹسو عٹتسی دا چوبیس لاک او بسی ہم عٹتسی اشاريټ اشارټ اشارټ چ دې یاتهبار اوګ با شو چبیلات او اټسی ازار آټ سی اشار اټ دا به هر جوي ته رسشي اوس د رسي نو ته چې د لرو او د لدي دا ا سره ځای کې بلکل او دا اخذو نه دا به تیم کورچ رسی لا جوړ سب جوړ تیم کور چې رسی لا بیا مې په دې کې تاسو په هغې کړي دا غوري 3 کروڑ څه لږه دي کارو واه کړه 3 کوڅو 40 ځکه چې کې څه لگا 3 کروڑ څه لږه دي کارو دیسمه 1 او 92 لګ 1 کروڑ 92 لګ دا 70% دی یانو وخت نو اے وخت دې کې لګا دا چې اوس کی دا چې اوس فل دې به دې تکه دې چې جوړه چکستاتی کری چی پا دی سلوس کې چې ایک رو بہانوے لاکتے چې چی خود دریم ادھا عبداللہ تا زامن ہوا گرہ دیگر کیا ہوا نو پا دی ایک رو بہانوے کو سورس پیدا کنگواری آمین رضا نہیں کرے لی اللہ پا نگار مبوری چشیت ریخو دے ندی پا ایک رو بہانوے لاکتی بیادا بر اے, اے اے ایک رو چون ساٹھ چون ساٹھ آزار را دی ایک آئی دہائی سنگ را څون 60 لک کې ده کنه تاسو وره دريځل څون 60 لک څون 60 لک څون 60 لک جوړې کنه دتکه وړې 1 کرور 1 کرور 89 نه دا څون 60 لک د زرمندۍ زګه چې تاسو ویلو کنه چې هغه څلور ستی بیا او دا دوسرته چې هغه څورې 12 هغه جوړېږي 1 نه دی نو دا څه څه څه دي څه دوسان له ټول کان دا چور چی چور سدګلکا چور سدګلکا چان سٹارت او ای ای څنګه خبره لسم خبره دا څنګه چې پرونه کا دوه دلګا دغه څه جوړی ای برو اټایټ کرن دا دی وی وی خبره ان د ویدیو ته پاجي کوي دڅولا نو چې د دې ځلګو نو اوسو تربیته د نه چونسات یو د جمعکې افکو بهرې له بانه لاګو جوړي تو څولګو څور سات او داسې تاوره 12 او یا د اخترې اورې او په انسې پرولونه نوې افکو بهرې لاګو جوړي جوړي کنه په دې ما څه حساب کوي د الله د نیګانو خدا خو د میراث مسالې چې تاسو کولې شي راځي او وایي په پته ورته ورګي خو دار دې حساب دي لنډه چ ټول مال چې دا ټول چې تر حساب کې ټوله چیرایوځي کې تیرې جوړې کې 5 کو 98 لک حضرت چې حساب راغلې 5 کو 2 لک 104 لک هغه څلور کال موسم کې تا نه هیګې بګې نور ګټه شې دا چې شي دنا سيواره دې ده دا ټول چې قرض 22 لک قرض 22 او 1 کروڑ 92 لک دا چې دین هغه وشت 13 یې وشت او دا باقی چې د خزو او د بچو رشید الله 3 کروڑ 3 کروڑ 36 22 لاکھ او دارنګ چې در 1 کروڑ او 92 لاکھ 1 کروڑ اوسو داتون راځه کا او کدی دې نه دارانله 5 کروڑ او 98 لاکھ راندله بیا جو ژوندداره راي وسره سم صفاوري کې دا جوړه غلطه ملته دی نو باسي تاسو تاخور سره دا ولې سپینو زره میراله تاسو حلګا تاسو ته لري کې سره ماله د طریقه چې نه او خبر باندې پېښ دی کو پېنښولې دا دشي خپلوا دکینه او ګور مارته ارشاد ولګو په دغه طریقې سره چې دنه حل ته پکې ولګو وایم مختص ته سبدا ملګری سوال دی چې د ملګری وایي چې السلام علیکم حواله موسی السلام ک هغه باط کیدا عرضه ده چې بعض ځګو مې حضرت عمر نام کې سات کدی وو لکا ہوتاي کدی نه ته کیوا وجه اوسته پرودا د عمر نورسته ندي ادا عمر نرستری نرستری عمر نرستوج دین اغا چی دا اصل کی ف عمر او عمر کی تجنیسی خطی دی سمېول عمر او ابو عمر کیسو شری نو دای د دا دا پاره دا فرق د پاره د فرق لکه چی عربیان خو زړه زیر په خندې کی کنه د پاره د فرق د عمر د رین نرست وول کی او د عمر د رین نرست وو چې دن اغان ملي کی نه چې و نیږي کیسو نه ابو عمر او چوري ګري شي دا عامري دلته مورشي واغه با عمرووي په اي عمرو دا عمرو نه عمر دي څه شي دي عمر دي بیا دا خبر دا دا د پاره د فرق مابين دو عمر او د عمر کې عمر سره ولي ګري عمر سره نو کته عکس به به نه کړو عمر کې په استپاین باندې وايي کسه او سر لاثقل الله او په عمر کې چې دین په عین باندې فتحدا روز کې سر څه څنګه راځي عمر سره دې کې لري دا ما په صلاح نجاح کې درته کېږي ان شاء الله تعالی دا مینه به غوړي زه به کولای شم نه پام کې دا ما کلی دا وځي پتہ اوس زموږ لشي تقرير صاحب چا وسو کې اخلي نه خیال دري چې بل ځل بچاو شي کمپیوټر دی غلطه وي تیر موږي لګلا او بوزي 10 15 او درته 40 بیا په دا جز پکړ او ځل کنا نه نه اړ ورک کې زیات نه کم بیل تخر شي بلکې زه له خرچینه له پیژراکه د دا چاپ چاپس بیا پتر دینله کی تاسو په دې ځا کې کېږئ دا خو هغه یو اوا د پیسو خو هغه رزين دي د پیسو خو رزين دي هغه د سبا دا رزين دي ابل لما پورو وسا شیخ ته خو درا چې رواړو دا زه زبر دیو کړو اټه چې رواړو لا وي دا پکې کمال دي دا خلاص دی یو کم نه راوباسید دي کې دغه خبرې یو رواناتې بده کې دا کمال اوس موږ دا سبق وای هغه دې ټول سبق دا چې تقریبا دې دې زرو انشاء الله قطبي دا, دا او تلخیص ته غره روان دي نو اوس دا غزل کتنا اما چې دا زونه وروړو ګزیات کې مزل دا وټر شي الانکه طالبان در رسیدل تدېل تلکه خاطره رقم کړه دا له والا جات تاسو برت زخيملک زوايه غواخې بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه په بیان دا حراموالي د ظلم کې چې ظلم حرام دي ظلم ستوي یو وضع کله شی ان فی غیر مرتبه شرط ظلم وی ذکا شدد الله حق را واست عباد الله جن ورک خلق لا ورک ده خالق حکیم مخلوق لا ورک ده یو چا چې چې دغه استعمال اول دا ظلم دی باب تحریم ظلم والامر برد المظالم ندا امانت تر رسل بل کې اخد د ذات دا نور کې داب ظلم دی کاله نباب تحریم ظلم والامر او امر برد المظالم ته پس کورو د مظالم سره چې ظلمونه کړی دا اغاز ظلم نه مقاله شنو پاسه کلقه ها سبحان الله تعالی او ماری مقصد دا چې د مشرکان د لپاره نو سو ګرم دوستي حميم دا حیمم گرمواری ته چې ګرم ګرن سړي په خدمت کې ګرځي اوله شفین نه بس سفارش یې له به خبره مزری دي توي نو سفارش یې نه به کلا کلا دا نه فچم توي شي نه دا نفی قیید کې هوکا لګر نه نفی د قیید او د مقید وڑوږي اک څو قاعده دا چې نه چې شي او کلام تا کلام مقیدې په یوه قید باندې نه شي د قید کوي وکاله که نه د قید ته مقیدو نه به سفارشی د مشرک او نه به خبره باندې کیږي په لږه لږه خبره منلو ته رسیدل خبره منلو په سفارشی ولې نشته نو څه به سفارشه نه کیږي ها مشرکان له ځوګنده نشته هون دا هم لې دارین دي چې حق راویره ورته باندې په رضا دمو سیاه د بابه نه دا او الحمدللہ تعالی تعالی رسول اللہ و اللہ و ظلمات زان د ظلم نسات یقینا ظلم چه ده نو دات یاری دی د قیامت پر رضمانی ه سمانا د ظلم دوجنه و قیامت کی جہنم تدی اوتوری چاری تیاری دی وات تقوا الشح او زان د بخل نہ بچی سخب خل شح او بخل کین د موحبط د هر شخب خل لغرب بخل شوح اغی بوخلتووی چی حیدس پکی بیری بزیادی فا این الشوح آلک من کانا قبلكم دی شوح چی دین حلا کردی آسوک جستاسو نمخ کیو حملهم دی را فورت کردی والا انصفکو دی ما آم پا دی بانی چی دیو بلوی نیتی چی دن تیو والی او دی چی دینو اغا محارم حلال گرزولو یا خو آم حرام مراد دی محارم مراد دسی زنانا چی دا غی سرد دی کروال حرامو کروال رامو او دی ځان ل چې دن هغه حالال چې دګر زول ګن لونهې چې دغ یو ته غو ما هررم ما منې سایم حالالن اوفالو نفاجللاان ل کي دي یا عام هره همې ن را یو خو دا معلومه شوله چې د زلم نه د بچاو ترغې ورکین شو او د هغې د پاارم پهین نهظول مضلومات یو ملقيمهیم شوح او درېم د پخوانو د حلاکت چې دی ا د اغي چې نو وجه او سبب او معلومه شولا چې یو ګنابل ګنا تصرای راکایي په یوه کې بخل پروتو رایی د وجه نه اغي چې دنو بل دنو بل چې سګراله فل حق به ایتیا غستو حقي ولم جننا نو ور واجب هه رار صفو دماء واستحلوا محارمهم نو بابو تحریم الظلم چې دبل د صراحت ته ورینه وار کایلا که لگا. ن و احم دو علماء او دی دوستانو حدیث سو د باب سره تعلق او ظاهر دی لا تؤدن الحقوق الى اهل يا يوم القيامه الکه چې اوس خلق تداہی حقوق الرو که ورځ قیمت پر د بهر کې ځای روان دي حتا يقاد الشات الجلحا من الشات القرنا سر دی پوری چې قصاص باغستري کیږي د بیخکری بي زیده پارا د خکروري بي زینه یو مسلک ده ده علماؤ دی د عام علماو هغه ویچي دا نا زناور چې د دې کې چې اوبر سرکم ظلم کړی زیاته کړی نو دا قیامت پردبر اپورت شي او بدل بثي نو باغستري شي بیا بدی مرشي بل د محققین او علماو کرام مسلک دی دیابات رضی الله تعالیو ترحم استقم داله چې نه د زناورو چې دن حشرsede موت اما ارسلنا ان اسيروا ما كنا معذبين حتى نبص اغه مكلف ندي دا کوم حديث چې راغل له دینه مراد چې دینه ظالم او مظلوم دي څه مرادي دا خکراور دا ظالم د چولې ک خکراور او دا مظلوم د چولې ک بیاخرو نو د مظلوم بدله بد ظالم نوابه چې حدیث مطلب ویل دي والله اعلم مخکې وایم سبحان الله الله اکبر یلا قال <تصفح> کاله دی کو نه نهته حدسو ان حجلو ودهون نهبي و به نه ور نه مونګ خبرې کوولې د حجدلو وده په باره کېون بیا سر راتو سلام په مونږکې موجو والله ن ما حجد لو وده مونږ نه کو د چې حمد الله رسول الله حتی حمد الله رسول اللہ و اصنا علی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نبی اسلام دا الله حمد وی و دا اللہ تارکنہ اگر امہ ذکر المسیح الدجالہ بید مسیح مسیح و تذکوی عیسی علیہ السلام تم مسیح وی ذکدے ممسوح بالبرکتے آغا ممسوح بالشردے یا مسیح و تذکوی چد بچاوانی لاس راکا گی عیسی علیہ السلام بخکی دو اوہ چراکا گی روح رائبیشتے او یا مسیح و زه کوي چې دا د م نه بټولله دنیا به کچ کوي ګرزی را ګر زه کو ته مسی او د جال د د جلله دی جو کې ته و یا د امپور پر دی دوک دوکی دو کې دو کېې په ات نه اسلام اوګدالې و که ذکر د کی کې وقالهوي ما بااصلله او من نبیین الله نهدي راډېلی چېو پیغمبر الله انذر عمتته مگر مګ را خپل عمت د چاانه د دجانله ان دره نو ان نو حالی سره ته سلام چې دی نه د دي د جاال دا نهبي یو نه من بعدې او نور پې غمبران پس د د نه هغېد کاې چې د نو و نه او یقی انشان دا دی که چری دا دجلال په تاسو کې را وځ نو فماخفیلی کوم تاسو باې دي د د حال پټ نه شي د د حالې چېې شکهه وایه او ک تروس د زدار په پټې نو پله سه احتا لیکم اینده کی د زدار په پټ نشي اما خفیا لیکم من شانی ینی تروس د زدنه د دحال پهټنه ده نو اینده د زنه پهټ نشي مطلب دا دی سموې اما خفیا لیکم من چې تر اوسهګ نه باې د د آلپټ نه دی نو پلیته یا ف کومده کې در باې پټې نه شي ورې هغه داې چې ان ربکم ده بی ل سر دی اوور ستا سرب چې دی نو هغه برګ نه دی کاانه دی وي نو اووررو نه او د د خای سرګه چې دناړنده د خای سره سرګه خ سرګه سرګه لننده او که نه نه هو نه بتونطاس یاته وایي چې دا سره چې نه بوکه ووتې دا س نووي بو قراوته بو قراوته دا قر د قر پر صدره قر پر صدره سو قر د سيبي خبردار ان الله حرم عليكم ديماكم الله پتا ز استاذ وبي ني حيو حرام کړ دي و اموالكم استاذ مالونه دونه حرام کړ کومه دا لکا سنگا چی دارت دبانی چی دنو عزت دی دبانی لازم دیو بھی عزت دبانی حرامه ده پی بلدکم آدھا پی شارکم آدھا استاذ پدی کلی کی استاذ پدی شہرکی شپری میاش کی علا حلب اللہ تو خبردار ما رسول اکڑکا نقالو نام ٹولی وی آو قال نبی از نام اللہم شد صلاح سندری درہوی اے اللہم شد اللہم شد وی لکم یدہوی اوی حکم انظرو سوچ کوي گھڑے لا ترجو باذی کفار ان زمان روز تو کافران مگر یذری بعض حکم رقاب بعض ہیں چیزیں استاس نار علی کی اور چیزیں شک نہ چیز ناوی دباب سر تعلق دار ہیں ادا دیں کہ ان اللہ حرم علیکم دماکم اموالکم ظلم کو نہ کوئی ونی بنتی ہوئی بی ضایا اور دارنگ معلوم وجتن بنو او وجتن نے اشارہ ہوئی حدیث نے او دا معلوم بشولا چې صحابه غيب دال ندي حجهت الوداع باندې نه پويدل او دا معلومه شواله چې نبی ر حجهت الوداع او حجه وای چې نبی رسول الله صلوات صحابو ته پایي رخصتي ورکړې او بیان کړو بيدا د نورو سنيو ته او دا معلومه شواله چې د دجال چې دینو دادو قیامت د دا علاماتو نه چې دینو یو علامه ده و نبی علی اسلام غیردان نونو ذکعوه جی انو این یفرج فیکم چی که بیشی داخل در قیامت نالام ده هم پرچاری زم وجودی ما روزی نو اگر حدیث بیا پورا تفصیل داره چی زد آغا مقابلہ غکوم او که زمان درست رووتا رو رو نو اللہ خلیفتی علا کل مسلمین علا کل ممین یاد رکھنو یاد چی او دا علامات د دجال علامات چې دن اغا ذکر شوال او دارنګ نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د نو صحابو لپاره ترغیب ورک او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د منع او کړ د مرتب لا ترجمه واوی کفار یذرو واوی کو باز کومه قابا واوی باب سره تعلق دارد ان الله حر مالک اندماق مو مالک واه هم صلی الله علیه و سلم ان رسول الله صلى الله وسلم قال من ظلم من ظلم ما فيه شكر چا چ ظلم کو په مقدار دی او ليش قدرې من الارض دی ظلم د زمکه انسمانه پر د زمکه او ليش قدرې چې د راس کړه قبضه کړه تو به قه بن سبع ارزین تروز مکو پوری دا یو یو ليش دا انده بده د مارایتا پر بغا به ماما را مارا کاګي کا کا دا موزه دغه پوری تمه دانه په سر پوری ای ای بکی یزې ګره بدی دا اشاره شو دی خبره ورته چې د بل نظمته اشاره ول او الله تعالى دا منو ظلم کی د شبر په مقدار د یو نو لا دې کلي کلفه الله نقل ما ظلم منها في يوم القيامه الى المحشر ويكون قد توك في عروق ديغه تر ووز مکو پوری د یو لیش په دزه رسټ نه چاته رکړې شي د توبې ميدان مښه ته ورلا چې ته ورې شي دا ووز م کیدا یوږه تکانه انا یوازه پکاته به ووز بکیږي هم قال قديم قاری الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليملل للظالم يقين الله تعالى ما مقام ولد وركي الظالم فستر مغرضه نظر ستره مغرضه دي راوندل د نشم فاذا خذوك الله تعالى دل 19 لم يفلتوا برندي ثم قراء وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اهل وريم اشاره دی خبر تا چې کوم سره ظلم وکي او دل الله سزا نور نكي چې کما کړی نه په دی د وکشي چوه وو دا به کار وکړ او چې خواريږي نه الله والله مال مول تراکل عمره کو رسول الله براکي وک وای او سبحان الله تعالی الله تعالی او قال باثي رسول الله صلى الله عليه وسلم محاسب واي باثي رسول الله صلى الله زنابيه الرسول الله والسلام لي علم فقال انك تعتي قوما من ال كتاب ما تبع ال رش ي قوم سر ال كتابنا ن فدوهم الى شهاده الله لا اله الله اول وطدي طرف جنه دعوت ور قال لقد فل سانو و اول پر پر دي نو ديوز دي کار طرف پر دي نو او فاتحه القران ايشو او ستدي او منتقلا جراندي داګه دې یو باندې شیبه کې به محققین را وځي غیر غیر تا ته دې پېشتي و, و مشارک ته قران او حديث صاحب فلم دې کې زيارت کې تاسو وګیږئ ناما سره ورې دي کړو نشته به دي ونه دې ورته شورودي په پاتې حال په لمانه پر پردي نه پدې نه ور موګل ورګه مشرقي نو تاسو یې مشرقي د چاګه ته راوړې دې باندې کتاب نه بل ودا نه موږ تاري سلاطين توو دايب ني من خدای دے گال کی جی گال ني جان لارا الله الله الا اله الا الله چکم منصف منصف الحدیث اپشول قران اے مولا شافو لي دي علماء ارسنو اجتماع دے داخل تاباز ني چا یہ فاتحه ون خدای دے گھر کتاو دے صحابہ چ جناوے تاسو صحابه مت څ سره وسکهره سره ایران شي سوي دا لاغره او دا منکر نه حدیث الله بندمو حدیث مونږ دغه معنا وکړو د بل حدیث سره برابر کوو ته خو زمونږ د کو سره مننه منکي حدیثي منکر حدیث ګرځي دار خرابي پدې سارا خو 10 چر پیدا شي فدعهم الى شهادت الله اله و ان محمد رسول اول وتکریم توحید اول دا فین هم لظکه که چرری ددي تا داري وړهله په عاالم هم ان الله قف ظالم خم سروا چې کول یو له بیا واپ دو فین هم ات لظکهکه دایومله په عالیم ان الله قیف ته راظالم شهده قتن وا چې الله د باری پرشکر دی ذکات تو غزممن غنییا فتوت دوعاه چې اول چې دننو ذکات پ خپل کې کې وررکي دی مستح د چې دی خا... زیاتي شو بیا بل تیکل یا دلته کې خلکو ډیرر ورکول ضرورت نو نور ووررکول بیاترتهطور ته وړ فاین ظ چېدي دا من لانو ف یا کوه کای والییم بس داه چې عامل تللی دی او عامل داغه بتلمان له ذکات راړي نوې نه چې کېږي په ذکات کې ی او دی ته چې نو داه ب غوره بوزم دا لم پدیبر یا خطر کی نو پای یا کا و کرائم اموال اتقی داوت المظلوم واتقی داوت المظلوم مطلب دا رچ تو عامل رته چې داغان چلنو زکات دے بیت المال لاړی او د کمزور په ځای باندې اعلی رته ظالم او مظلوم دنا وخيريو کی د چې خيريو کې په اینولې څه ده نه بین الله جذب د مظلوم دته رو ده الله په دې کې پرده نه شفا یو قدم تر عرشا کوئی رزنو مالیو لیده ربطار در ویشانو نو داتی دنو باب تحریم الظلم والامر برد المظالم ال اهم پا ال اهم ال اهم ما نشتغلا بغیر ال اهم فقط اضرر بال اهم تایب ازا ما نشتغلا بغیر ال اهم شفا غیر ال اهم پا چلی بالمهم اهم لبا نفحان ورکای چخپل مطالعه او قضليات او دغه په لواځه کې دایجستي ګوري مطلب یې شرحیتو ته مطلب تفسیر ته وایي کنه هر مرشتا غلا به غير الاهم فقد ازره بالوحي واه کنه سبحان عليه هو غي ابراهيم بن صاد ال صادي رضي الله تعاله الصادي رضي الله تعاله و شرعه الصادي رضي الله تعاله وا اصلاح ورده استامل النبی صلی اللہ استامل یا استاملو استفعل یا استفعلو کم باب دی نو ہو لی وای استامل النبی صلی الله علیہ وسلم رجلا من العز نبی علیہ السلام عامل مقرر یو سوید اس قبیلینا یو قالو لہو ابن اللدبیہ ابن اللدبیہ وتجدنہ ورکی دلو دا د بنې لطب نو دا په اس کې بیا چې د یو وزن له قبيله ولاګه غذرن او غذر کی به غندز ځل اذذنو عبد الله عل صدقه دي په صدقه باندې فلمه قدما کله چدارې قال هذا لكم وهذا اهدي لي اذا به المال دي دما ته هدي له فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على آل المنبر اذ ذات اسلام په منبر باندې چې ناکی ناس فحمد الله واسن علي دا الله حمد د الله تعریفونه وکړو سمه کاله ما بعد فینې استستااملو رژه من کومه العمل زموقرکوم یو سره ستاسوونه په یو کاربانې مماول مما والله و الله داغې نه چلله تالاه استار را کرد دی تینو دی را شي په یکولو دی حله کوم دا ستاسو د وا دا حدیتون او دا حدی د چې ماته د ذذا خپل پلار په کور و دی نه کیراسته د کور و دی تا اتي حتا تا ات یو هدیه تو چې دا هدیه تراغ له وی ان کان صادقن کبریشتنی والله لا یاخذ احد منكم شيئا بغير حق قسم بالله انا خلیو تن استاذ نه شی بناه تا الا لقيا الله تعالی مگر الله ظلم ایوی کی حملو یوم القیامه لقیامت پر از بانیلہ پور تکڑین و آسین و غرین فلا عارفن احادا منکم اون پی جنم اونینم یوتن تا سنن لقی اللہ الله اللہ صلی اللہ یحمل بعیر اللہ رغا چی اوخی پسٹ کری اغ بوڑا رکی او بقرت اللہ خوار یا غوا چگا بھان بھانک یو شاتن تھیار یا بیدچ پھین پھینکی سمہ رفا یدے حتی روئیہ بیاض عبتہ ہے یعنی بی اسلام لازو ناو جد لو حتاکی جد رترخون اس پینواری جدن قولی درشو فقال اللہ محل بلغتو اللہ محل بلغتو اللہ محل بلغتو اللہ ما دیتا حق بسر و رسولا ما دیتا رسولک ما دیتا رسولک ما دیتا رسولک اخبران کیاک حتاکی دا عامل خوری زوری کن سمی ہوئی دا عامل دیر سی زوری فوجی پولس چی و سراشی نا جا قلعا عامل لرشی نو عالتا غصر یریجی چکتری تخیال <سؤال> نساتن ندیو باری ما نا توتمی خیل جئی کله جا قلعا و آغا لحجی واری حال صور گی؟ حجی واری ایو اگر که نا آغا که که یو شنگ دیتی بل شنگ واری اما آئی حجی واری را کری نزدک نبیر صلاته السلام ویجی نا داترو بود بیتوال ماری ساگی دیبانی قیاس جده نا آغا مددرسینو یا د محتوی مان یا لک عامل چې ته چاندې لې یو د حکومتي زو خبره یو دا چې د مدرسې کم دی د لکه سوګه دی ورکی هغه په مقیاس کاه هر سم یو پښتته وی لیم لرته وي, وي. دا ته په لیم باندې پېښې وي دیو دې کې فرق دی هه حکومتي طریقې زر چې مقرري نوي د زیاتی بیا خلق چدن یریږي دا ده نه نو کله هغه نو مقصد دا دی چې دا هغه حدايا د ژوند خبرو رسی دی کون رسی دی؟ <متحدث> باب سر تعلق چې دی نا اغدا دی چی تالا دا ده بیت المال د مقرر کې دو دو جنی چی کم صدرکو دی کی گی دا ده بیت المال دی ہوتی چی زان لئی سابین دا ظلم دی نو باب و تحریم الظلم والعمر دی رجل مداری او معلوم شی چا غلا کری نو چا او غلا کری دی نو چا اوخ پر بسر چا بیزے نو بیزا چا خر نو که چا جی دی قچر نو قچر. او که تا چې نه هغه هغه په څېر کړو دا نه ماشته څه نه وې دا ما سره دې شاتب کیږي څه نه دا کیږي موندنه کې هغه څه دي چې دا بابر نور کوي دي څه نه کې ښه بیا بده نور غنو دا څه دي کې په دبا جوړي کې د اسلاموي تاسو غريچاته وایي چې پیښې وټر نه درایم درایو ځنه پولیسو درو دا غریب نه دي لم ما په مات کې غریب هغه څوک دي چې ډېر نه کوي مونځنا حجنا ذکرونا تلاوتونا ارس قیامت پر راځي څلې قاعده دې صدا دي صدا دي یوړې بلبې ما یووال پکړه کړلې بل ما خبر څنګه کوي بل دا حالت یوړا حالت یوړا اخر ودا چې د کنګال دې کا پاکستان ونګټ پاتې بیا ودو روګرو د اسدګي ودو اچې کی جانه تبل شداد هم په مڅې غرید دي الله دې مو تاسو ته درګی تاسو ته دا خبرو پېښ دګ پېرسني وایو ها انا یوړا تاسو من كانت عنده مظلمه مظلمه راجي او من هي او زمانه طوال سر سر غوري ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمۃ لأخی آسو چې هغه څنګه زیاتې او ظلم د خپل وری سمانه چې سره زیاتې کړی من ارزي دا او عزت یې اغستې او منشي یابل سو فليق حللوا من اليوم نند دا نه معفي چې ناغا او وادي قبل الله یقول دینار او درهم او دې دا نه ځان خلاص کی ان هغه ته سر زده کی مخ کې د دینتجبان دینار ینه درهمی ان کان لوه من صالحون په چرنې کوم یوخه زمینو به قدره مظلمتین وراجه ظلمي کړيان د بارک وجني کمل واه شي وايل له کلو حضرات اوګ نه کېولني او خزمنه صحیح عاط صاحبي اللهم الای ملګری چا تر ظلم ورځاتې کړی دا نه کې او په دبانې د پاسو چې نه هغه بارک ولي کیږي واه عمر عمر عمر اسمه ده ور نه ده کڼ نه بد الله هبنی مرری بنیله ثر ر دي الله او تاله نومانې نه دي صله الله ولې یو صلمقالل الله مستې مومن سلیمان ممسې موونه مساني و دي کامل مسلمانغ دی چې نور مسلمانان داغه د لا د نه چې د دا په عملبانې ور مههاجررو اومهاجر منو دی حجره چې دی پريدي ما او نو ووررسولو ماهحلله او نو الله تړ نه من وباب تحريم الظلم مثلا کان غراسته دې وټاکتي دا چې انې بری وسړ باندې او لې ها وسړاګي نه ته داسې ظلم درځي ته almost به مسلمان مسلمانونه مل سالي وي دي یو لقب سره هغه دې ښه وله خراب اې یا نو چې دن بدنامي یا کتاب ولاش نه یا کتاب پټه almost مسلمان مسلمانونه مل سالي وي دي وایا سبحان ربی الله تعالی قال من قال بي اللهسلام را قال كان كان على سقل النبي صله الله وال وسلم و په سامان ده محمد الرسول الله دلته دی علىله وما یوسقاللو حمل من الأم و په سامان باې معلوېږ نوې سلام یو سړی مو قره او په سامان باې د ب تل سامان ده يقال له كير كيرا دينون فما تمرش فقال رسول الله في النار نبي صلى الله عليه وسلم دين فضابو ينظرون إلي صحابة للأسوة كوش دين صدو جنا جانم تطلدين فوجدو عباءتن قد غلا يو شرائي كدين اغاو مندلا چه اغدو چدنا پتا کري وان دين تل مالنا دا عام مالنا يو شرائي پتا کري وان اغا شرائي دو جن نبي صلى الله عليه وسلم كده جانم كده دا ظلم کړو دا ظلم د وجهه سره کې نه ځان نن تر شي مرهم کې مناسب دا اصل کې دوستانو دی عربو بیاو شکاو نسیا بیا ته شروعدرا دا سړو میا شدکان محرم راته شروع شو او ذو الحج و رجب فدی که با جنگ حرام تا اسلام نمخ که پتیو مترما نخوارا و پدی کم پی ابتزاد کې کی تا قسیوا فدی بجی پر جنگ تزلوشی او کانا اے رجب کې به تزلوشی او اے راجی دا رجب چه دی کانا پدی نا شوال نه شووا درد درد در در در در در درد درد دیخو چی شوال بنا لی دا بوس رجب ابو سکو دې کې وو جنته لګت راځو مثال په توګه حجۃ الوداع کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر وکړه نو پਤਾ غواکې خلکو ته خبر رسیدلی و او د سیامح سیاح خلکو پرې خو دی نبیستا به ان زمانه قد استدارا زماني چکرو خورو سمانا مخ کې خلکو چلو نه کولو او رجوې شوال ته بوتو ذو القعده بلیتا ذو الحجه بلیتا لیکن او زمانہ دا کہ او پسو کہے اطیل ک څنګه چر دیه ات یوم خلق السماوات والارض استنت 12 اشرا اشرا من اربات حرم صلات متواليه در په الله بشير ذل قاعده ذل حج ومحرم ورجب مضر ادي ته رجب مضر د کوی چې مضر کې د کاند دی بری زیات خیال د رجب دی مضر کې بری د رجب ډیر خلک ساته بری تحریم زکه ودا چې اگر اجي به الذي بين جمادى وشعبان ده شعبان و جمادى ترمين مسجد ابي صاحب ايو شهرين هذا دا كم کم میاشتا قلنا الله ورسوله الله تعالى رسول خدا په پسا کاتا شب شهادت ازرنا نو سيسمي بغير اسمي حجۃ العدا و حجۃ الرسول حجوا من گيدهي بلهم ولدي من گيدهي بلهم ولکی دین من گزه گلي شو قال الا ليس بالحج النبي قلنا بالا قاله په بال دنا قلناله اوور سلو عالم په حتا زنننا سسممي بغیریت م ووي چېلیش بللومتوي خله ع سر بلده دا بل د تل الحراابې مکانه دهلنا قنا بالاقاله په من نه دا کمه د قلنا له عالم پهته ح زنننا سیسمي بغیریتمي حاله علی ته یو من نهر ه قلنا بلا خالف اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَادَكُمْ اصطاسو بینی اصطاسو مانا تاثیتنا علیکم حرام اصطاسو مانا حرام دی قا حرمتی اومیکم هادا قی بلدیکم هادا قی شاریکم هادا قا سطلقون ربکم اصطاسو بارب صلی اللہی بگی فیس الوکم انا مالیکم تاثیتنا و تپوسونا کی القبه دا پهه ترجو بعضی کوفاررن یې به بعض کو قا به بعض اله ل یو بل دغ شاهې د لغایبه موجود د غیرې موجودته بسصله ورځئ پهله الله بعضه من یبللو غو شاید چې بعضغه چې د تهرسول کې اونه او له هو د به ډرییت ساتون ک دی خبر لره من بعض من فمی او د بعض لغه چه چې می مئ دا پیششن ووی دې بییرېفللا سلام ده چې زما د سهحابو دروست خ ه خلرا شي <تصح مانا وعو ری دلان> <تبع> تا سوما نو ووریدلا فتبي دور حيا دشي ساتلي رښتنو ته او کنه شاهد چستانه راي خياط ساتلي شي لہذا رښتنو دې جنانو اوقا سما قال الا هل بللوت الا هل قلنا نام قال الله مشهريا الله गवाشه يا الله गवाشه الله गवाشه ما مثلا رسول ده حديث ما کيږي دلا دېغه کيږي او باب تحريم الظلم باب تحريم هي ما قراوت وسدلتا باب تحريم الظلم ظلم جدان دا حرام دین الله فین دی ماک و علیکم ارا عزک و ارا علیکم حرام و یا سبحان من اقتطع حق امرئ مسلمین چا چ واغص حق دی اوسړي مسلمان بی یمینی په خپل خلاص اکثر دی خلاف تنظیم زده کیږي چې د طاقت پرګړیا د ځګانو سره د پوجګل حق طاقتو رستماله قد اوجب الله لنا و الله دل اور چې واجب کړ دی او حرم علی الجنه جنته الله حرام کړ دی فقال رجل يسري و ان كان شيئا يسير يا رسول الله کسلووند شي فقال و ان قضیبا من اراك اگر کی او سانگا د کی کار ولیندا سبحان الله د پردید کی کار سانگا چې دین هغه ځل ٹھیک ا دی اگر ولوب دی کار چې دای چانه دین اشاره کړی منستاله من کو ما ب آو جممون مو کاره کاغ لستااسونه په یو کار باې پهکه تمام نامېخیت نه دمونږ نه یو تن کلل دی پټکړه په ماپکوو یاستې نه را ششي اوری کوواري ک یا پهټواري کې كان نه غلو ل نه دا خیانت یا تی_ یومره قیام د قیعمل پر به کاره کوي اگر چېی اوې پټهکرې ده په کا می لېره جوس م انسان د پاسېر يُطْرُسُ لَيَأَنْصَرَنَا عَدْوِي فَكَأَنِّي أَرْجُو إِلَيْهِ اسْمَ دَاسِ مَحْتَلَكَ تَتَجَذَّدُ غَوْرَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي يَا مَلَك مَا نَذَرْتَ لَكَ الْمَلَوَ عَلَى ذَهَبَ غَنِيمَة تَدَكَارُوا وَلَكَ دُورَكَ نَذَبَ غَنِيمَة قَالُوا مَا لَكَ وَلِي وَسَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَذِيَارِي غَمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَا کوسم دا خبر کوم کته نه کینو مکه وخیر دی خبر هم دا کده چا څه پټ کړو قیامت پرد بلغه خبره کیږي سابو زر کیږي خو دې زیری کوم دا نه و چې کنده راغرو په سم غوږ غرا یې چې څه خبره ورنوشو او اجدي مزدا کار لګو به کو بل به ورو خبر دا څه دا ولا کېدل ولا کېدل کرا من استامن ولا عمل فل يجئ بقليل وتثيري ومچې څو پکاره باندې مقرره کړو کلهګي کډیر را رسیدې فما قوتي من احدى كم چې د لور کې شیدا ګینان واجب دی وماندو یانو اوس چې دې د مرګ دې شینو ان انتها دې دې منی ها وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبحان الله ما كان إلما كان يا محي بركه جي د خيبر جنگش اقبلن فار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شروعت سكه سان د النبي صلى الله عليه وسلم صحابو رفقالو فلان شيد و فلان شيد فلان کي شيد فلان کي شيد حت امروا على رجلين تیر دي په سيبار فقالو فلان شيد تیر دي شي چيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا هس كلام اني ريتو في النار اما بور دي لتي بردتين بسبب ديو سادر غله او عباءتين غله يو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 ه ای ته قوتل تهفی س له له خبر را که وجره ش پر راله کې تو کفرونې خطیا یا دونهونه به زما لې کوور کې ف کارله وررسول الله نوبیرمن نهام او ان قوتل تهفی سبی الله که چې ته اوجر شو پهله تالا کې وه انته سابرم او ته صبرنااکې ممونیت د سابو او مقبلون غیر مدرر لالی جنکې پشانانه شي او راله مجوور کې د امزو پونه مقاله رسول الله نو بیا تی کې فقللته تاسووقاله اه ای خو دلته ې ذلهات تو کفر ات کفرې خپ یا ف کاره رسولله نه همانته صابون مختهې من م غیر م الله نه کې زلممه نه کوي ف نه جیبرل کاللی داېې جبریله ته اوس دا وایو کار ورې خلاصهوه کارځ چېدننو دا مخکې نه سر ته ورتهوا د غور زول هم بې او که نصب ولا قزو ده بنده خلاله سوال ده ری کوا سپته دې یمار حدیث ترسېږي د توي ات درو نما پتر غریب شوق ده قالو المفلس فينا من الله درهم له ولا متا چې د سپینو در په سیسه سامانهم نه شی ورنه فقال نبينا ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بالصلاتهم والصيامهم وزكاتهم خیامت پرد برایشی منزو نبومی زکاة نبومی عجو نبروجی بومی ویاتی قدشت نمازا خوراجی بدی و تبی کنزل کری و قضف آزا دیبل بل تحمت لگو لی واکل مال <سؤال> آزا دیبل مال <سؤال> بی خورلی و سپک دم آزا دیبل بی نبی تیگو لی و ضرب آزا دیبل لبی پلاک وار کری فیو طا آزا دیبل حسناتی و حسناتی دیو لبا مرکلی شیزت دیدنی قونا دیو بل لبا مرکلی شیزت دیدنی قونا فا ان فنیت حسناتو کترنے کے خطمیش قبل این یقضیع ما علی مخیدو یا قبل این یقضیع ما علی مخیدو پورواری داگریش پر دباری کمونو اخیدو من خطایاهم اغثری کیو داگی دا خطایاون پا توری حط نو پر دبوار گردرکیو سمتوری حپن ناریو دیفو اور کیو گردرشی وایا خان ام ران دې رد پرشنو پټ کوهانه قال انما انا بشرون نبي اسلام یې چې ګنن بشري يم انسان يم انكم تحتسمون الی او تاسما تکل کل جگړی رالې نو یاد اوساتی ولا الله بعضکم ايكن الحن بحجه من بعض شه چې سن استاڅه دی چالا کوي پخپل دلیل کې د بازو نه هغه بل په حق یې خا چالا کنه دې چالا دې زما دې او زما دې زما دې زما دې زما دې ویاذ ساتیزه غیبدان نیم فاقذ لهو بنح ما اسمو زه پیسه لو کومه د ز پارا په میس موافق ده چې ما وريده لي خو که چې ز حق نه یو پر دی او د چالاکي کړي نو پمنقزه تلو بحق اخيه ااصو چې ما ولا پیسه وکړه له هغه د روډ د باندې په اينما اقطعه له قطعه من النار زوره د اور ټوکړه غوړي دا کومه ده د خیالونه کې زا امی گتو لنبی اسلام لکل اللہ جو رضو ما جو مال پاس جو رواغا رواغا لنبانا رواغا لن یزال المؤمنو فی فسحة من دینی مالم یوسف دمن حراما امیشه مومن پا کلا والی دن که سمانا خوشعلا خوشعلیو پا دن سیعی عملی و ترسو بولی جی توی نکی وی نا حرام چی وی نا حرام توی کنو بس دن پسحة او ده دین کلاوالی چه دین آبی آخا تمشی پس حد کلاوالی چه کشاده گی مخی مخی بگیزی کنا وچه دوینه حرامتی کن بز دیپاتی یا دین که مخی ترکی نشی کوری دین که مخی ترکی دابل دوینه توی اول ظلم دیکن زیاده دید دیوی جنستا ترکی دین ختمی فاهمی سخم گر نکوند مستمیان قوات تب از متکل مجا او اوس حتې می داې بیار تا کې ز د د برهې څخنګ و سخن پهې څ خوون ګر نه کو نه مستې که تعلی چې دی نو دی د خبرې د اوری دو چې نو په هم ځان نه پوی کې توجو سره نه اوي نوکو اتې ته تقلممه جو د متقلم نه دا ګمان په کوچ دی به جوبر ک سه کو وایي کار کار ډرخواندې وک تا سوچ برابر یهه لیاذا بصحت میدان ارادت به آدم میدان میدان میدان ارادید کولا را تا کی زن مرد سخن کویبوی چې دا خبري کون کې بګي دا فردوس په کولاو باندې وي او چې شجوب نازدین रिवाज کوي دا چې شجوب نازدین صاحب یې ټول یې کوي لکه هم نو ساتلا بغرا لیوایا سبحان حوله وله دین تیرا دین تیرا عام ولا سایه یا ایبر الحمدللہ ت رضی الله دا دا حمزه رضی الله تعالی عنہ بیبی دا ان هو انھا قال الداوی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما ده نبی علیہ الصلوۃ علی علی والسلام نو اورې دل یقول فرمایلی ان الرجال یتخوزون فی مال الله سسړي چې دې نو دې تاسو روکه په مال د الله تعالی کې به غیر حق ان حقه فلهم النار یوم القیامه د قیامت په اړه باندې په اوری مال د الله تعالی سمانا چې دا مخالکو مال دی الله پکې دی متصدا غرزو له سر په خلیفہ هغې را لګی ځان لای چې د استعمالي تصرفات پکې کوي سر انقلاب شکر وریا یاد اوسادینه ای تاسو ور دي اړوري دور دور باندې پزغوري وای دا چرډنی دا ورې فرض دی الله په یوه کې نه